A LÁBNYOMOK Alex Ferguson bosszus volt, amiért éppen őrá bízták a fényképek feldolgozását. Ezernyi dolga lett volna a városban, többek között meg kellett volna vennie a karácsonyi ajándékokat. Itt vannak a nyakán az ünnepek, és még nem vett semmit. A karácsonyi vásárlások még akkor is kikezdték az idegeit, ha nem volt gond a munkájával, most azonban, hogy nyakába varták az óhájói lábnyomok elemzését, egyből felugrott a vérnyomása, és fent is maradt, akárhogy is próbálta lecsalogatni. Kicamogott a folyosói automatához, eresztett magának egy kokakólát, aztán visszaballagott az asztalához. Úgy gondolta, két óra hosszat elemzi a felvételeket, aztán szünetet tart legalább egy órát, hogy pihentesse a szemét. Ez az órácska talán elég lesz arra, hogy találjon az anyjának valami indián táskát, amelyről bőrrojtok lógnak le, és elviselhetetlen bűszt árasztanak. Mintha a műves műhely bepréselte volna a szagát a táska pórusaiba. Sajnos az anyja rajongott a bőrcafrangos indián táskákért, és velük együtt a szagukért is. Nincs mese, bele kell magát a bőrtáska biznisz rejtelmeibe. Előkotorta a fiókjából a felvételeket, szétterítette őket az asztallapján, és felkattintotta a lámpát. Az erős fény elárasztotta a fényképeket, kellemetlen csillogást varázsolva a felszínükre. Ferguson a lámpa szabályozójához nyújt, és mindaddig csavargatta, amíg a fény ugyan éles maradt, de sikerült kiszűrnie a kellemetlen csillogást. – Éj, nem… Suttogta, miután elővette a nagyítóját és ráhelyezte a legfelső lapra. Pakolba a táskákkal, jöjjenek a lábnyomok! Nyújtózott egyet és benyomta a diktafonja gombját. Jöhet a mese, mondta mély sóhaj kíséretében, aztán hangosan olvasni kezdte a legfelső fénykép tetejére ragasztott szédulát. Ohio 24 18 per 2-es felvétel. Elemző alek Ferguson. Jobbról balra haladok a megadott beosztás szerint. Kezdem az első kockával. Megbirizgálta a nagyítót, és szemügyre vette az első kockát. Az első kockában jól kivehetők egy driatríma lábnyomai. Minden bizonnyal a vízpartján szomjukat oltó emlősökre vadászott. Magassága meghaladhatta a két métert. Nem lett volna jó találkozni vele tette hozzá, bár tudta, hogy kutatók nem mindig díjazzák a szellemességét. A végig végighúzódnak az egész mezőn, így a továbbiakban csak akkor teszek róluk említést, ha szükségesnek látom. Következik a kettes kocka. Itt fenekódusz lábnyomokat látok. Lehet, hogy a madár őt szúrta ki magának. Ha így van, alaposan meg kellett küzdenie a zsákmány husájén. Egy szóval fenekadusz. Megnyomkodta a szemét, és folytatta. Még ugyanebben a kockában felismerhetők egy untatérium nyomai, bár lehet, hogy nem is egy állatról, hanem kettőről van szó. Úgy van, kettő lesz az. Ők is lementek a vízhez. Úgy látszik, más nem nemigen volt a környéken. A vulkáni hamu elég rendesen beomlott a nyomok szélén, ami azt jelzi, hogy nem sokkal a kitörések után járhattak arra. Persze kérdéses, hogy mit jelent ez a nem sokkal. A nyomok alaposan bemélyedtek a hangba, mivel az Aintatérum legalább olyan súlyos volt, mint a mostani orszarbuk. Miss Ramzon figyelmébe ajánlom, hogy nem egy alfajról, hanem kifejezetten az Aintatérumról van szó, aminek köztudottan három pár szarv díszelgett a koponyáján. Azzal együtt, hogy békés fickó volt, csak növénytevett, ugyancsak ajánlatos lett volna elkerülni. Az ő lábnyoma is végigfutnak a kockamezőn, így ezután nem említem különöket. A következő, immár a harmadik kockában, egy emilosaurus lábnyoma látható. Engedjétek meg, kedves kollégák, hogy kicsodálkozzam magam rajta, hiszen életemben nem láttam még ilyet. A jó anyját mekkora lábnyomok! Kellettek is neki a megfelelő csülkök, mert a szakkönyvek szerint cirka 5 tonnát nyomott. Ez meg itt a lábnyomok között a farka húzta csík. Ha jól emlékszem, valami bunkóféle volt a farka végén, amelyel vitézül hadakozott. Természetesen nem úgy, mint ahogy Miss Robinson gondolja. Alec Ferguson hátradőlt a székén, és kifújta a levegőt a tüdejéből. Imádja ezeket a lábnyomokat. Most azonban, mintha kezdene elege lenni belőlük. Bár ez az emiloszaurusz nem akármi. Ha három ilyen elindulna Washington felé, képes lenne megfutamítani akár egy páncélos dandárt is. Folytatom a kockák elemzését, mondta a hivatalos hangon. Még mindig a harmadik kocka. Ismeretlen lábnyom, akarom mondani emberi lábnyoma. Feltehetően gyereké. Sőt, biztosan az, mert formás, csak kicsi. Megvakargatta az órát, és gyanakodva bámult a képre. Bár azért, hát mégsem gyereké. Van valami, amiben eltér a normális emberi lábnyomtól. Talán karcsúbb és hosszabb. A talp méretből ítélve nem lehetett magasabb 120-130 centiméternél. Őszintén szólva, kicsit meghökkent a dolog. Nem tudom, előfordult-e már a paleoantropológia történetében, hogy egyedül kószáló gyerek lábnyomaira bukkantak volna. Ha jól tudom, Liki kenyában ugyancsak megtalálta az Austropitecus gyereknyomát, csak hogy ott volt mellette egy felnőtt egyed lábának a lenyomata is. Ahogy tovább nézem a képeket, alig hanem jókora veszélyben foroghatott a kicsike, mert mintha az Enilosaurus őt követte volna. Itt van például egy lábnyom a 11-es mezőben, amelyre ráhelyeződött az Emilosaurus nyoma, sőt, félig el is takarja. Természetesen lehetséges, hogy a szörnyetek csak órákkal később lépett rá a lábnyomra, de valami súgja a lelkem mélyén, hogy az ember gyereket követte. Ismét hátra dőlt a székén, és megvakargatta az órát. Vigye el az ördög, nem stimmel valami, valamit elszúrt valahol. De mi az ördögöt szúrhatott el? Az emilosaurus jól felismerte. A juntetériummal, sincs baj, a diatrimával sincs, akkor meg hol az ördögben van a hiba? Megrázta a fejét, és dühösen felmordult. A táskában, nyilván a táskában. Nem tudok szabadulni ettől a nyomorult indián táskától. A fényképek fölé hajolt, megnézegette a kis emberi lábnyomokat, aztán egyszerre csak, mintha villám bágott volna belé. A szentségit, a magyaró szagú szentségit, hát majdnem megetettek. Hol biztos, hogy ismét csak Suzi? És az a mindenhájjal megkent szendíródzónk csinálták. Ne várjatok, csak nyomorútak, adok én nektek! Közelhúzta magához a diktafont, és sorolni kezdte a felfedezéseit. A 15. kockától felfelé ismét csak emberi lábnyomokat látok. Minden nyom közepén ott díszelek a tulajdonosának is a neve, méghozzá mezopotámiai ékírással. Nézzük csak, kik is azok. Sende, szundi, apci, tudor, vidor, morgó kuka. Ők hetem. Akkor süppett a lábuk a hamuba, amikor leugrottak az Emilosaurus hátáról, mert hogy azon lovagoltak. Különben üdvözletem, Miss robzom, korábban kelljen fel, ha át akar verni. Félolta a képeket, és elbigyorodott. Ha ez nem elég ok arra, hogy abba hagyja az elemzést és elmenjen retikült venni, akkor semmi. Lekattintotta a villanyt, és még akkor is vigyorgott, amikor kilépett a frissen behavazott utcára. viszont már nem vigyorgott, amikor újévi ajándékként magához hívta a főnök. Elec Ferguson nem is tudta mire vélni a dolgot, hiszen mióta az intézetben dolgozott, egyszer fordult elő, hogy személyesen találkozott Sir Winston Everettel, az intézet igazgatójával, akit a háta mögött csak az angolnak hívtak, és akkor is a parkolóban. Sir Winston magas, szikár férfiú volt, szemüveges és takarékos mosolyú, igazi brit arisztokrata. Ezért aztán Elek azt hitte, hogy a kövérkés, kontyos, vörös hajú lány egyszerűen eltévesztette az ajtót. Engem bögtem mellére a kezét. Hát, ha maga eleg Ferguson? elek megvakarta a fejelbúbját. búbját. Az éppen én vagyok, akkor jöjjön velem. Elek kétségbe esett pillantást vetett a fényképekre az asztalon és a nagyítójára mintha valami azt súgta volna a lelkeméjén, hogy jól nézze meg valamennyit, mert most látja őket utoljára. A vörös hajú lány nem volt túlságosan közlékeny, sőt, egyáltalán nem volt az. Ellek még a lift előtt tett némi megjegyzést a hóviharos időjárásra, választ azonban nem kapott rá. A liftbe már úgy léptek be, mint frissen szakított szerelmesek, Némán és Mogorván. Ahogy Elek megpillantotta a tekintélyes nagyságú és kinézetű ajtót, a maga szépen kidolgozott bőrpárnáival egy csapásra inába szállt a bátorsága. Mi a fenét szúrhattam el? töprenget kétségbe esettem. Csak nem néztem mamutnak egy tengeri kígyót. Illedelmesen megállt a küszöbön túl, miközben úgy érezte, hogy menten kiugrik a gyomra a helyéről, és mindjárt fel is kenődik a mennyezetre. Az előtte álló hosszú, zöld posztóborítású tárgyalóasztalnál ott ült az intézet teljes vezetősége, de ott ült a legvégén Sandy Rabzon is. És mintha Szendinek ki lett volna sírva a szeme. Ferguson addig kutatott az emlékeiben, amíg nagyjából meghatározhatta, mi is történhetett. Ez szerint még a karácsony előttiről lehetett szó, amikor a diktáforra mondta a hét törpe nevét. Ez a hülye szendi meg vagy beírta, vagy lebuktatta őket valaki. Az angol, Sir Winston Everett, felemelte a fejét és alaposan végigvizsgálta. Elek érezte, hogy izzadságcseppek mocorognak a hátán, majd lefutnak a gerince mentén. – En Elek Ferguson? – Elek bólintott. – Én vagyok, uram. Foglaljon helyet, kérem. Oda, Miss Robinson mellé. Szenti rá sem mert pillantani. Olyan mélyre a fejét, mintha az orrával akarná ráfírkálni a mi atyánkot az asztallapjára. John, kérem! A csónak nevezett asszisztens a táskájába nyújt. Kivett belőle egy magnetofont és az asztalra tette. Alec bámulta a szemét. Tényleg a héttörpe hozta rá a bajt? Szomorúan szusszantott egyet, pedig néhány apró részletét leszámítva egészen jól érezte magát az intézetben. Arra számított, hogy az életéből hátralévő száz évet itt tölti, aztán ha majd nyugdíjba megy, úgy száz éves korában talán meg is nősül. A magnetofon megszólalt. Aleket most már meg sem lepte, amikor ezer százalékig bizonyossá vált, hogy éppen arról van szó, amire gondolt. Az első kockában jól kivehetők egy lábnyomai, lábnyomai a saját hangját. Minden bizonyal a vízpartján szomjukat oltó emlősökre vadászott. Az angol fülkésző tekintetet vetett elekre, és a többiek is rápillantottak. Egyedül Szendi Robson még mindig az orrát az asztalra. A nyomok azonban bemélyedtek a hamuba, mivel az áintetérium legalább olyan súlyos volt, mint a mostani orszarvuk. Súlyosabb, suttogta valaki az asztal túlsó oldalán. Jóval súlyosabb. Ez meg itt a lábnyomok között a farka húzta csík. Ha jól emlékszem, valami bunkóféle volt a farka végén, amellyel vitézül hadakozott. Természetesen nem úgy, mint ahogy Miss Robson gondolja. A következő másodpercek Miss voltak. Anélkül, hogy felemelte volna a fejét, a többiekre pislogott. Vesztére. Pillantása éppen találkozott ször Everettel, azaz az angol pillantásával. Elek meglepve nyugtázta, hogy a nagyhatalmú arisztokrata kíváncsi tekintetet vet a lányra. Mintha azt lágatná magában, vajon miféle tapasztalatok indíthatták erre Elek Ferguson, hogy összefüggésbe hozza az Emilosaurus farka végének nem elhanyagolható nagyságú bunkóját Miss Robzonnal. Nem tudom, erőfordult-e már a paleoantropológia történetében, hogy egyedül kószáló gyerek lábnyomaira bukkantak volna. Az angol mellett ülő, szikár, szemüveges nő megrázta a fejét. Elek Fergusonnak ezt éppen elég volt ahhoz, hogy ettől a pillanattól fogva eldöntöttnek tekintse a problémát. Ha ez a szigorú tekintetű, vékony ajkú tanya azt mondja, hogy nem, akkor nem. Itt van például a lábnyoma 11-es mezőn, amelyre ráhelyeződött az Amy nyoma, sőt, féligel is takarja. Valami assukta a lelkem mélyén, hogy az embergyereket követte. Eleg Ferguson meghökkenve hallotta a saját hangját, mintha izgalom remegett volna benne. Te jóságos atya világ! Soha nem gondolta volna, hogy ennyi aggodalmat képes érezni egy ki tudja, mikor élt embergyerek iránt, aki a mai fogalmaik szerint még nem is számított igazán embernek. Aztán még jobban megkökkent. Vigyen el az ördög, úgy beszélek róla, mintha valóság lenne, pedig csak egy rohadt nagy átverés az egész, amely most az állásomba kerül. Egyet kívánok csak neked szendi Robson, ősön le valakinek a bunkós farka úgy a lábadról, mintha az Émilosaurus talált volna telibe. Csak ennyit kívánok neked, kisanya. A magnetofon szalag kiméletlenül tovább forgott. Minden nyom közepén ott látható tulajdonosának a neve, méghozzá mezopotámiai ékírással. Na nézzük csak kik is azok. Szende, Szundi. Különben üdvözletem, Miss Robzon. Korábban kelljen fel, ha át akar verni. A magnetofon kattant egyet, majd megállt. Elek Ferguson felsúhajtott. Vajon még le is cseszik előbb, vagy szó nélkül a kezébe nyomják a felmondó levelét? Sem egyik nem történt, sem a másik. Annál sokkal rosszabb történt. Vendégségbe hívta a halál, csak erről még Alec Ferguson semmit sem tudott. Az angol szembe még mindig nem volt barátságtalan. – Ez ön Elek Ferguson, igaz? – kérdezte meg simogatva szépen nyílt bajuszát. – Igaz, bólintott Elek. – Hány éves fiam? – 23 uram, mondta Elek, fél évvel öregítve magát. – Hol tanulta a képelemzést? – Iskolában, uram. – És az ős lénytant? tant? – Könyvekből, uram. – Jól ismeri az ős állatokat? Elek Ferguson elmosolyodott, Mint a tenyeremet, uram. Egzaktabban is meg tudná fogalmazni a válasz hát? Jól ismerem őket, uram, mondta feltámadó önbizalommal a szívében Fergesson. Nincs olyan, amelyiket ne ismerném. Biztos ebben? Hold biztos, uram. John! Elek legnagyobb meglepetésére besötétedett a terem. Az ablakok elé sűrű brokát függönyök kúztak, anélkül, hogy bárki is megmoczant volna a helyén. Valaki kicsit hátratolta a székét. Elek a zaj felé pislantott, és ekkor meglátta a terem végében a nagy vetítővásznat, amely elől viszont éppen elcsúszott egy függöny. Hirtelen fincsik hasított át a sötétségen. A vászon furcsa, madár valami jelent meg. Faágon ült, karmos lábaival a kérekbe kapaszkodva. – Ez micsoda! – hallotta Elek az angol hangját. – A Reopteryx, mondta Elek. – Mit tud róla? Elek nyert egyet. Ezt a madarat nem igen szerettem. Talán azért nem, mert a leleteken még soha nem találkozott vele. Jellegzetesen európai madár volt, ha jól emlékszik. Németország területén bukkantak a csontjaira. Nem volt nagy madár. Hallotta elek a saját hangját. Akkora lehetett, mint te a mai várjú. Fogai voltak, és medencecsontja. Farkát pikkelyek, és tollak borították vegyesen. A pikkelyek őseire, a hüllökre emlékeztetnek. Mivel nem volt szegcsonti taréja, amelyhez a mellízmok tapadhattak volna, igen rosszul repült. Így gondolja? kérdezte az angol. Így, uram. A láthatatlan vetítőgép felvillant, majd egy szarvas jelent meg a vásznon. Ágasbogas, látszólag össze-vissza szarva, azonban egészében véve mégis szép és impozáns látványt nyújtott. Ez micsoda! Euklado Kereszt uram, mikor élt? A harmadkorban, uram, 5 milliótól 1 millió évig, időszámításunk kezdete előtt. A gép ismét villant, a legújabb állatot vár. Ezért felszítszent, amikor egy előre ugró homlokú emberfejet látott maga előtt. – Ez ki lehet? Elek Ferguson elmosolyodott, Épp a napokban olvasott egy cikket a fickóról. – Ausztrálopithecus afarensis. – Mikor élt? – Cirka három és fél millió évvel ezelőtt. – John. – A vetítés megszakadt a függönyök elhúzódtak az ablakok elől, illetve a vetítővászon eltűnt egy bordó bársony függöny mögött. Mivel egyelőre mindenki hallgatott, Elek Ferguson úgy döntött, egy lapra tesz fel mindent. Érezte, hogy nem vizsgázott rosszul, ezért addig kell ütnie a vasat, amíg meleg. Elnézését kérem, uram, a hét törpéért, Nem tudom, mi történt velem, uram. Én nagyon kedvelem ezt az intézetet és az őslényeket is, – Ha egy mód van rá, uram! – az angol előrehajolt. – Miért vádolta meg Miss Rabzont, hogy át akarja verni magát? – Elek elsápadt. A fene egyen meg, úgy látszik félreértette a helyzetet. Úgy kirúgják, csak úgy csattan. Akkor viszont mi a feneért mutogatták neki a képeket? Dacosan előre nyújtotta az állát, és immár a kétségbeesés beszélt belőle. – Mert amit a képen láttam, az lehetetlenség, uram. Csak ügyes trükkkel készíthették azt a felvételt. – Na erről beszéljen részletesebben. – Miről, uram? – Hogy miért volt szükség trükkre? És miben állt a trükk lényege? – Mi az Isten? – hökkent meg elek. – Mit akar ez jelenteni? – Ennek ellenére biccentett és rövid magyarázatba fogott. A képeken egy gyermek lábnyoma látszik, uram, csak hogy nem lenne szabad ott lennie. Hm? És miért nem? Elek előre előrehajolt. Mert azok az állatok, amelyeknek a lábnyomát megőrizte a vulkáni hamu, cirka 70 millió évvel ezelőtt éltek. Jó 65 millió évvel az első ember megjelenése előtt. Bizonyára ön is látta a képeket, uram. Ha tüzetesen megnézi őket, látja, hogy nem származhat a gyereknyom későbbi időből, mint az állatok nyoma. Tehát nem történhetett meg, hogy mondjuk a vulkán ismét kitört, 60 millió évvel később, és mint hogy az őslények a hamuban hagyták a nyomukat, az újabb, immár jóval későbbi hamurétekbe belelép egy embergyerek, azt a látszatot kertve, mintha a lábnyomai egyidősek lennének az őslények nyomaival. Miért ne volna ez lehetséges? hajolt előre kíváncsian ször Everett. Azért, magyarázta elek, mert az Emilosaurus rálépett a gyerek nyomára. A gyerek ment le a vízhez először, az Emilosaurus követte. A gyerek és az őslények lábnyoma tehát egyidős. Ezért mondtam, uram, hogy a kép hamisítvány. Elismerem, hogy igaztalanul vádoltam meg Miss Roxont, és a törpék nevének az említése durva tréfa volt. – Pokolba a törpékkel! – intette le türelmetlenül az angol. – Ön tehát azt állítja, a nyomokból arra kellene következtetnünk, hogy 60 hetven vagy akár 100 millió évvel ezelőtt egy gyerek egy embergyerek mászkált ohályóban az itató partján. Ez pedig lehetetlen, igaz? – Igaz mit szentettelek. Mit mond önnek a lábnyom? – A lábnyom? – Hát, nem is tudom. – Mindig gyereknyomáról beszéltünk, de mintha nem egészen gyereknyom lenne. – Hanem mi? – Egy kis termetű egyedé. – Nem tudom, mondhatok-e embert, uram? – Ha embert mond, mi következik, mint ebből? – Az következne, mondta elek teljesen megzavarodva, hogy akkor azt kellene állítanunk, 70 millió évvel ezelőtt is éltek már emberek. Ráadásul felegyenesedve jártak, nem voltak szőrösek, és egyáltalán már emberek voltak. Ami lehetetlen, ha belegondolunk abba, hogy az imént látott Ausztrálopithecus afarencis is három és fél millió évvel ezelőtt jelent meg a történelem színpadán, és csak jó nagy jó indulattal nevezhető embernek. Ön szerint elképzelhető, hogy ez a kép hamisítvány? Persze, mondta Elek. Ma már mindent lehet hamisítani. Aki csinálta, jó munkát végzett. Az angol, mintha elmosolyodott volna. Azt a felvételt én csináltam. Puff, neki szédült meg Elek. Hogy én mekkora marha vagyok? Már-már visszadolgozta magam az asztalomhoz. A kép nem hamisítvány, az angol hátratolta a székét, és gyors léptekkel elek előtt termett. Elek most látta csak, hogy milyen magas. Talán két méter is lehetett, majd egy lábbal magasabb, mint ő. Pakoljon ki a szobájából, mondta szárazon az angol. Erre már elek is felállt. Igenis, uram, már is pakolok. Pakoljon át a 204 esbe Miss Robsonnal együtt fognak dolgozni, közvetlenül az én irányításom alatt. Az eddigi munkáját más veszi át, jelentse, ha befejezte a rámolást. Elek Ferguson meg volt győződve róla, hogy megfogta az Isten lábaszárát, pedig csak a halálét sikerült megfognia.